33. fejezet. Néten több mint egy órán áthívta Denis műsorát, de állandóan foglalt volt. Birinek feltűnt a tárcsáz letesz, tárcsáz letesz ritmosában beállt változás, és azonnal átirányította figyelmét a tévémisorról nétenre. Végül 30 csengés után ismerős hang jelentkezett. Ön a szuka hívta, áthívta, mondta Erike. Miről rohagy beszélni? Hello! Én vagyok az, mondta néten nemes egyszerűséggel. Beszélnem kell, denisztel. tán Errike rögtön megismerte a hangot. Várj néten, biztosan azonnal bekapcsol. A telefonálók ma nagyon kíméletlenek veled. El tudom képzelni, maradt néten. Elég kemény nap volt. Elkövettél bármit is abból, amit mondanak? Puhatolózott Enrique. Nem az ő feladata volt feltenni egy ilyen kérdést, de nem tudott ellenállni. Tudnia kellett. Nem én öltem meg azokat a zsarokat, ha erre gondol. Örömmel hallom, felelte Elvike, és komolyan is gondolta. Semmi kétség, kívül volt. Akkor most beadlak a műsorba. Amíg várakozott, néten hallhatta az utolsó beszélgetés végét. Egy herciás nőszemély, elfajzott magnak nevezte ő. Bármi légyen is az. Dennis gyorsan elbúcsúzott tőle, és néten onnantól élőben ment. Néten, Béli, ott vagy?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 Harry Topkins nem hitt a fülének. Úgy érti, a hadnagy konkrétan engem nevezett meg, pedig azt hittem, zabos rám. Chad elnevette magát, fiú, én régóta ismerem majd a főhadnagyot, így nekem. Ha az ember képes tőle állva távozni, nem zabos. Tompkins tisztelet és meleg érzést töltötte el, amit eddig még soha nem érzett a munkájával kapcsolatban. Majköz akár kis rúghatta volna, és senki sem szólt volna egy szót sem. Ehelyett név szerint kéri az év frászt, az évtized legnagyobb hartelejű ügyéhez. Chad ismét felnevetett. Ugyan, Harry, ne nézz már öndöbbenten? döbbenten. Ő is volt egyszer kezdő. menesleg elég volt kezdőként. Harry elmosődott. A tükör? Mhm, uh -huh, a tükör. Szóval tényleg megtörtént? Hajaj! Évekbe került, még többé kevésbé el tudta felettetni. Harry képtelen volt eloszlatni hidetlenségét. Azt hiszem, a legötelezettje vagyok. Jed vállon veregette a nála jóval fiatalabb rendőrt. Én is azt hiszem, mondta a Aztán hirtelen elkomajdott. Most pedig térjünk a tárgyra, mondta. A főhadnagy azt akarja, hogy az áral szemben osszunk. Ránk bízta annak bebizonyítását,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 Egyébként mindkettőnknek az a meggyőződése, hogy a cél maga néten volt. Bért gyilkos? Cseh Elég logikus, ha Szent Isten, ez az, kiáltott fel Herri a mondat közepén, félbeszakítva ezzel cseh Na mi az? Harry válaszért felkapta cset telefonját és beütötte a tudagozó számát. A Bradok kórházat kérem, mondta a rövid várakozás után a baleseti osztályt.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 Ha egyetértesz, ne szól semmit, ha vagy nem emlékeznék fákot, közbe tad. Nem örül túlzottan, hogy nyílt vonalon egyensúlyoz etikai kérdésekben. Rendben. Nos, van egy újabb elmélet. Szeretném, ha meghallgatnád, Mondhatom? Tad körülnézed. Senki nem volt haló távolságban. Azt hiszem. Harry mély lélegzetet vett. Na szóval...